A SZITI Komolyan mondja, Désé. Valóban neki rohant volna annak a hajónak? A legkevésbé sem. Arra nem is gondoltam. Csak feléjük vetettem magam, tudván, hogy úgy is kitérnek. Azok az űrlakók nem áldozták volna fel hosszú csodálatos életüket, ha egyszer könnyűszerrel meg is menthetik. Azok az űrlakók? Hogy azok? Micsoda gyával lakok? Na, mindig megfeledkezem róla, hogy ön is űr lakó Glédia. Valóban. Ráadásul lett még Bóknak is tekinti. És mi lett volna, ha éppen olyan bolondok, mint maga? Ha ugyanazt a gyerekes ostobaságot mutatják föl, amit maga bátorságnak nevez, és ott maradnak a helyükön, akkor mit csinált volna? Beléjük rohanok. És akkor mindnyájan meghalunk. A tranzakció számunkra lett volna előnyös glédia. Egy öreg rozoga, a kereskedőbárka az egyik telepes világról, a vezető űrlakó világ egyik legújabb és legfejlettebb hadihajójával szemben. Dizsi a kabinfalának döntötte széke és kezét összekulcsolta a tarkó. Csodálatosan jól érezte magát most, hogy az egész véget ért. Egyszer láttam egy történelmi hiperdrámát, amelyben valamilyen háború vége felé bombákkal megrakott repülőgépeket irányítottak szándékosan, sokkal értékesebb hadihajókra zuhanó repülésben, hogy elsüllyesszék őket. Természetesen mindegyik gép pilótája is odavesett. Az csak irodalmi fogás volt. Ugye nem gondolja, hogy civilizált emberek a való életben is képesek ilyesmire? Miért ne, ha elég nyomósokuk van rá? Mégis mit érzett, amikor a dicsőséges halál felé száguldott éppen? Izgalmat? De hiszen egész legénységét is magával rántotta volna a pusztulásba. Tisztában voltak a helyzettel, semmi más nem tehettünk. A föld rajtunk tartotta a szemét. A földi emberek mit sem tudtak az egészről. Képletesen mondom. A föld terében tartózkodtunk. Nem viselkedhettünk nemtelenül. Ó, micsoda ostobaság! És mellesleg az én életemet is kockára tette. Akar valami hatalmas szamáságot hallani? Az egészben ez az egyetlen gondolat zavart. Már mint az én halálom? Nem egészen. Inkább az elveszítésének a lehetősége. Amikor az a hajó követelte a kiadatását, rögtön tudtam, hogy nem engedelmeskedem, még ha maga kéri, akkor sem. Inkább örömmel beléjük rohantam volna, nem kaparinthatták volna meg magát. Aztán, amikor a hajójuk már vészesen növekedett a képernyőn, arra gondoltam, ha nem mennek el az útból, úgyis elveszítem őt. Akkor gyorsult föl a szívverésem, és kezdtem izzadni. Tudtam, hogy mindenféleképpen félreállnak, és mégis az a gondolat... Nem egészen értem. Nem is a halálom, hanem inkább az elvesztésem lehetősége aggasztotta. Hát nem együtt jár a kettő? De igen, nem is állítom, hogy észszerű a dolog. De eszembe jutott, amint a megmentésemre sietve ráront arra a felvigyázóra, pedig tudta, hogy egyetlen csapással meg is ölheti. Arra gondoltam, amint a béli földön szembefordul a tömeggel, és meggyőzi az embereket, holott azelőtt még csak nem is látott hasonló tömeget. Még az is eszembe jutott, amikor fiatalasszonyként az aurórára érkezik, és beletanul egy teljesen új életbe. És ezt az egészet túlél. És akkor úgy éreztem, a halál nem is számít, csak az elvesztése. Igaza van, ennek itt semmi értelme. A koromról netán megfeledkezett. Mikor maga megszületett, én már majdnem olyan öreg voltam, mint most. Amikor pedig annyi idős voltam, mint most maga, akkor éppen távoli őséről álmodoztam. Mi több, az egyik csípőizületem mesterséges. A bal hüvelykujam ez itt né? Teljes egészében pótlás. Néhány idegpályámat úgy állították helyre. A fogam nem más, mint kerámia protézis. Maga meg úgy beszél velem, mintha bármelyik pillanatban készen állna valami szenvedélyes vallomásra. De mi végre? Kinek? Gondolkodjon, Dézsé! Nézzen rám jól, és lásson annak, ami vagyok! Dízsi két hátsó lábára billentette a széket, és különös, sercegő hangot hallatva megvakarta a szakállát. Oké, okay, bebizonyította a szavai mostobaságát, mégsem változtatom meg a véleményemet. A korát illetően pedig biztosan túlél és amikor ezbe következik, alig lesz idősebb, mint most. Egy szóval fiatalabb lesz nálam, nem öregebb. Melesleg azt sem érdekelne, ha jóval öregebb lenne nálam. Csak annyit szeretnék. Maradjon mindig mellettem, akárhova megyek, egész életemben, ha lehetséges. Glédia már válaszolt volna, de Dézsé sietve megelőzte. Vagy ha úgy jobban tetszik, hadd maradjak én örökre maga mellett. Követhessen bárhová, egész életemben, ha lehetséges. Ha benne van a dologban. Én őrlakó vagyok, maga pedig telepes. Kit ezzel Glédia? Maga igen? Úgy értem, szó sem lehet gyerekekről, nekem már megvannak a magaméi. Ugyan mit számít ez nekem? Nem áll fönn a béli név kihalásának veszélye. Nekem megvan a magam küldetése. Békét akarok teremteni a galaxisban. Én majd segítek ebben. No és a kereskedelem talán föladja a meggazdagodás esélyét? Majd együtt nyílbe ütünk valamit, ami elégedetté teszi a legénységemet, és amiből a béke is támogathatom. Unalmas élete lesz egy dézsé. Gondolja? Szerintem, ha mellém már, már is túlságosan izgalmas lesz. Talán egyszer még a robotjaimtól is elválasztana. Csak nem ezért próbál lebeszélni az egészről. – Nincs kifogásom, hogy ezt a kettőt megtartsa, még déni gúnyos kis mosolyát is elviselem. De ha egyszer a telepesek között kell élnünk… – Akkor azt hiszem, összeszedem a bátorságom, és megpróbálkozom vele. Ezzel Glédia kedvesen felnevetett, és nyomban Dézsi is. Glédia felé nyújtotta a kezét, a nő pedig tenyerébe fektette a sajátját. – Te meghibbantál, és én is bolond vagyok. De attól az estétől fogva, amikor az aurórán fölnéztem az égre, és hiába próbáltam megtalálni a szolária napját, minden olyan különös, hogy most már úgy látom, egyedül az őrültség lehet méltó válasz ezzel a tébolyult világgal szemben. Amit most mondtál, nem szimpla boloncsák, hanem tényleg maga az őrület. De én éppen azt akarom, hogy ilyen légy. Nem, várjunk egy kicsit, leborotválom a szakállamat, mielőtt megcsókolnálak. Ez csökkenti majd a fertőzés veszélyét. – Ne, a világértse se. Kíváncsi vagyok rá, milyen érzés. És azon nyomban meg is próbálta. Lizi forn parancsnok hosszú léptekker óta a kabinját föl alá. – Nem lett volna értelme feláldozni a hajót. – Semmi értelme. Politikai tanácsadója eközben nyugodtan ült a székén. Szemét nem fárasztotta a másik sebes ide-oda cikázó mozgásának követésével. Igen, igaza van, döngyögte. Mit veszíthettek volna azok a barbárok? Alig élnek pár évtizednyit. Az élet számukra nem jelent semmit. Igen, így igaz. De ilyesmit még sosem láttam, nem is hallottam egy telepes hajó részéről. Talán valami új, fanatikus harcmodor ez, ami ellen nem védekezhetünk. És ha egyszer üres hajókat lőnek ki ránk, bekapcsolt vérzsülpajzsal, teljes sebességgel, de emberek nélkül, teljes egészében robotizálhatnánk a saját hajóinkat válaszul. Ha ez sem segítene. A hajók elvesztése is túl nagy ár lenne. Arra a törőre lenne szükségünk, amelyet oly régen emlegetnek. De valamire, amivel szétszúzhatjuk a pajzsukat. Akkor ők is kifejlesztik a magokét, mire nekünk föl kell találnunk a törésmentes pajzsot, amit persze ők is követnének, és akkor megint holtpontra jutunk, csak éppen magasabb szinten. Akkor hát teljesen új dolog kell... – gondolkodott el a tanácsadó. – Valami majd csak előkerül. – A fő cél nem is a szoláriai nő és a robotok megszerzése volt, nem igaz? – Persze, jó lett volna, ha ki tudjuk kényszeríteni őket abból a telepes hajóból, de ez másodlagos szempont, ha nem tévedek. – A tanácsnak biztosan akkor sem tetszik majd a dolog. – Ennek elrendezése már az én feladatom. A legfontosabb, hogy amadírónak és Mandamusnak sikerült észrevétlenül kiszállniuk a hajóból, és most egy gyors kompon éppen a föld felé tartanak. De végül is, igen. A telepes hajónak pedig ön nem csak a figyelmét vonta el, hanem késleltetnieje is sikerült. Ennél fogva amadíró és Mandamus nem csupán titokban távozhatott, hanem hamarabb is ér a földre, mint ez a barbár kapitány. – Föltehetően, de ennek mi a jelentősége? – Magam is szeretném tudni. Ha csak Mandamusról lenne szó, nem is törődnék vele. – Őnek is semmi jelentősége, hanem amadíró. Válságos időszakban hirtelen hátat fordít a hazai politikai küzdelmeknek, és eljön a földre. Valami rendkívül lényeges dolognak kell ott észülnie. – Ugyan minek? A parancsnokot láthatóan bosszantotta, hogy ilyen mélyen, csak nem végzetesen belekeveredett valamibe, amiből nem ért semmit. Fogalmam sincs róla. Gondolja, hogy legfelső szinti titkos tárgyalásokról lehet szó, a fasztorf által kiharcolt béke megállapodás felülvizsgálata véget. Béke tárgyalás? Mosolyodott el a tanácsadó. Ha ön ilyesmire gondol, egyáltalán nem ismeri a madírót. Ő semmiképpen nem utazna lóhalálában a földre valami békeszerződés egy-két pontjának a megváltoztatásáért. Az ő célja a telepesek nélküli galaxis, és ha egyszer a földre ér, nos, csak annyit mondhatok, akkor nem szeretnék ezeknek a telepes barbároknak a bőrében lenni. Remélem, zsiszkár barátom, Madame Glédia nem kerül szorult helyzetben nélkülünk. Tudná valamit mondani róla így messziről is? Halványan bár, de összetéveszthetetlenül érzékelem a tudatát, Déniel barátom. A kapitánnyal van, és érzésein jól kivehetően az örömteli izgalom uralkodik. Ez nagyszerű zsiszkár barátom. Én viszont nem érzem magam ilyen nagyszerűen, Déniel barátom. Valami rendellenességet tapasztalok magamban. Igen, nagy feszültséget kellett elszenvednem. Kellemetlen ezt hallanom, Zsiszkár barátom. Megtudhatnám az okát. Itt voltunk egy darabig, mi alatt a kapitány az aurórai hajóval alkudozott. Igen, de úgy tűnik az aurórai hajó odébbalt, tehát a kapitány alig, hanem jó eredménnyel tárgyalt. Úgy látszik, én nem tudod, milyen úton jutott eredményre. Én viszont valamennyire tudom. Bár a kapitány nem volt itt mellettünk, minden nehézség nélkül öletlepogadhattam a tudatát. Mindent elborító feszültséget, ideges várakozást és mindezek alatt egyre növekvő és erősödő veszteség érzetet tapasztaltam benne. Veszteséget? És meg tudnád határozni közelebbről e veszteség természetét? Az ilyen jelenségek elemzéséhez alkalmazott módszereimet nem tudom leírni, de ez a veszteség nem olyan jellegűnek tűnik, amilyennel korábban találkoztam általában vagy élettelen dolgokkal összefüggésben. Olyan íze volt, ez ugyan nem a megfelelő szó, de semmi, igazán jobbat nem találok helyette, mintha egy bizonyos személy elvesztéséről lenne szó. lédi Gladiáról? Igen. Ez teljesen természetes barátom. Szembe kellett néznie az auróraiaknak való kiadatása lehetőségével. Ehhez képest az érzés túlságosan erős volt. Túl kétségbe esett. Kétségbe esett. Ebben az összefüggésben ez az egyetlen szó jut az eszembe. Határozottan gyászos vonás párosul a lehetséges veszteség érzetével. Nem úgy, mintha Glédia asszonynak valahová máshová kellene mennie, és ezért nem lenne elérhető a számára. Az ilyen helyzet valamikor a jövőben ugyanis még helyrehozható lenne. Olyan volt, mintha lédig lédia létezését fenyegetné veszély, hogy meghal, és így örökre elérhetetlenné válik. Tehát úgy érezte, hogy az auróraiak az életére törnek? Hiszen ez teljességgel lehetetlen. Valóban nem lehetséges, de nem is erről volt szó. A személyes felelősség önvágyát érzékeltem a veszteség mélységesen mély rettegése mellett. Más elérhető tudatokat is megvizsgáltam a legénység köréből, és mindent összevetve az a gyanú ébred bennem, hogy a kapitány tudatosan készül belerohanni abba az aurórai hajóba. Ez szintén nem lehetséges, barátom. Mégis el kellett fogadnom. Legelőször igyekeztem megváltoztatni a kapitány érzelmi motívumait, és ezzel kényszeríteni őt a hajó pályájának megváltoztatására, de nem sikerült. A tudata annyira kemény és elhatározottsággal telített volt, és a feszültségtől, izgalomtól, a veszteség félelmétől függetlenül olyan győzelemi tas, hogyan lehetett jelen benne egyszerre a halál okozta veszteség félelme és a győzelem ígéretének érzete? Én már régóta nem is próbálom megfejteni az emberi tudattitkát, hogyan képes egyszerre magába foglalni két teljesen ellentétes érzelmet. Egyszerűen tényként elfogadom. Ebben az esetben egy olyan komoly beavatkozás, amelynek hatására félre kormányozza a hajót, meg is ölhette volna őt. Ezt semmiképpen sem tehettem meg. De ha nem teszed meg, Zsiszkár barátom, akkor ezen a hajón számos emberi lény, köztük maga Lady Lédia, illetve az aurórai hajón lévő százak is meghaltak volna. Elkerülhették a halált, ha a kapitány győzelembe vetett hite beigazolódik. Nem okozhattam valaki biztos pusztulását, akárhány más személy csupán lehetséges halála ellenében. A te nulladik törvényednek is megvannak a maga gyöngepontjai, idéni barátom. Az első törvény konkrét egyénekre és bizonyosságokra vonatkozik. A te nulladik törvényed viszont elvont csoportokra és határozatlan lehetőségekre. A két hajón tartózkodó emberi lények nem elvont csoportokat alkotnak, nagy számú, konkrét személy meghatározható csoportját képezik. Mégis, amikor döntenem kell, akkor annak a személynek a sorsa befolyásol, akire éppen közvetlenül hatni próbálok. Ez ellen nem tehetek semmit. Akkor mégis mit csináltál, Zsiszkár barátom, Vagy teljesen tehetetlennek bizonyultál? Elkeseredésemben megpróbáltam kapcsolatot teremteni az aurórai hajó parancsnokának tudatával, Déniel barátom, miután egy kisebb ugrás révén egészen közel kerültünk egymáshoz. Nem sikerült. Még így is túl nagy volt a távolság. A kísérlet azonban mégsem végződött teljes kudarcal. Sikerült kitapogatnom valamit, valami halk zümmögéshez hasonlót. Kis ideig több nem kellett rajta, mire rájöttem, hogy nem más, mint az aurórai hajón lévő emberi lények tudatának laza összessége. Azt a halk zümmögést azután ki kellett hámoznom a saját hajónkon uralkodó, sokkal határozottabb benyomások közül, mondhatom, nem volt könnyű. Nekem csak nem lehetetlennek tűnik, zsiszkár barátom. Amint mondod, majdnem lehetetlen de hatalmas erőfeszítéssel mégis sikerült. Persze, bárhogy igyekeztem is, egyedi tudatokat nem tudtam elkülöníteni. Amikor Madame Glédia a béli földön szembe került azzal a tömeggel, tudatok hatalmas dzsungelének zavaros kavargását érzékeltem. Ennek ellenére sikerült egy-két egyéni tudatot is kiemelnem pár pillanatra. Ebben az esetben viszont nem így volt. Jiskár elhallgatott, mintha teljesen elmerült volna a visszaemlékezésben. Úgy képzelem, Jiskár barátom, ez hasonlít ahhoz, amikor egyes csillagokat megkülönböztethetünk a hatalmas csillaghalmazokon belül. Mi est elég közel vagyunk hozzájuk. Egy távoli galaxisban azonban nem láthatunk önálló csillagokat, csupán valami halvány fénylő köd lebeg előttünk. Igen, jónak találom a hasonlatodat, Déniel barátom, és miközben azt a halk távoli zümmögést figyeltem, úgy éreztem, sikerül kitapogatnom benne a félelem egészen gyönge áramlását. Nem lehettem biztos a dolgomban, mégis úgy éreztem, meg kell próbálnom hasznot húzni belőle. Eddig még sohasem próbáltam befolyásolni ilyen távoli jelenséget, Bármit, ami nem több zavaros, messzi zümmögésnél, mégis kétségbe kétségbeesetten igyekeztem fölerősíteni azt a félelemérzetet, bármilyen jelentéktelen mértékben is. Nem tudnám megmondani, vajon sikerült-e. Az aurórai hajó elvonult, tehát sikerülnie kellett? Nem feltétlenül. Az a hajó akkor is elmehetett volna, ha én semmit sem csinálok. Meg lehet. Ha már a mi kapitányunk olyan biztos volt a távozásban, viszont én nem vagyok biztos annak a győzelem érzetnek a valós alapjában. Úgy éreztem, a kitapogatott érzelem keveredik a föld iránti áhítattal és csodálattal. Az érzékelt bizonyosság ahhoz volt hasonló, amilyet kisgyerekek esetében tapasztaltam gyámolítóik, szüleik vagy mások iránt. Érzésem szerint a kapitány nem hitte, hogy kudarc érheti ilyen közel a földhöz, annak védelmező befolyásához. Úgy is mondhatnám, ez az érzés határozottan irracionális, de legalábbis észszerű alapok nélküli volt. Ebben kétségtelenül igazad van, Zsiszkár barátom. A kapitány néha a jelenlétünkben is hasonló áhítatos csodálattal beszél a földről. Ám mivel a Föld valamiféle misztikus módon semmiképpen sem befolyásolhatja valóságosan valamely vállalkozás sikerét, jogosnak vélem a föltevést, hogy mégiscsak a te beavatkozásod érvényesül. Mi több. Mire gondol, én, barátom? Azon a tételen töprengek, mely szerint az egyedi emberi lény konkrét, míg az emberiség elvont fogalom. Amikor azt az aurórai hajóról származó halk zümmögést érzékelted, nem egyetlen szemét, hanem az emberiség bizonyos részét tapogattad le. Nem tudnád-e, ha a megfelelő távolságba kerülünk a földhöz, és ha a háttérzaj elég gyenge egészében érzékelni a bolygó teljes emberi népességének szellemi tevékenysége által gerjesztett zümmögést? És ezt kibővítve nem elképzelhető -e, hogy a galaxisban általában érzékelhető az egész emberiség szellemi tevékenységének hasonló alapzaja? Akkor hogyan lehetne az emberiség elvont fogalom? Inkább valami olyasmi, amire rámutathatsz. Gondolj ezzel kapcsolatban a nulladik törvényre, és akkor a saját tapasztalataid alapján beláthatod, hogy a robotika törvényeit szükséges kiegészíteni. Igazad lehet, Déniel, barátom. De még ha egy valóban alkalmazható első törvény ismeretében szállunk is le a földre, azt még sem tudjuk, hogyan használhatjuk föl. Eddig annyit gyanítunk, hogy a föld válságával kapcsolatba hozható a nukleális erősítő alkalmazása, de semmi olyasmiről nem tudunk a földön, ami ellen ez az eszköz valóban hatékonyan bevethető. A kérdés, akkor végül is mit kell tennünk a földön? Azt még nem tudom, zsiszkár barátom. Zaj! Glídia döbbenten hallgatta. Nem bántotta a fülét, nem egymáson csattanó felületekkel tették. Nem valami átható rikoltás, csörömpölés, döngés vagy bármilyen hangutánzó szóval kifejezhető volt. Halkab volt és mindent betöltő, emelkedett és süllyedt. olykor rendszertelenné vált, és szakadatlanul jelen volt. Dézsé elnézte Glédiát, amint hallgatja fejét hol jobbra, hol balra billentve, és megjegyezte: Én a City zümmögésének nevezem Glédia. Egyáltalán, elnémul valaha? Igazán soha, de nem is várhatja el az ember. Még soha sem álltál egy mező közepén, és hallgattad a levelek sustorgását, a rovalok motoszkálását, a madarak énekét és a víz csobogását? Azt sem hallgat el soha? Na, no, az egészen más. Egyáltalán nem. Éppenséggel ugyanaz. Az itteni zaj a gépek zúgásából és az emberek kertette különféle neszekből áll össze. De az eleve ugyanaz, mint a mező természetes, nem emberi eredetű zajai. Csak hogy a mezőt megszoktad, annak az aját nem érzékeled. Ezt viszont nem. Ezért hallod, és érzett talán bántónak. A földlakók nem hallják, csak ha nagy, ritkán hosszabb kintartózkodás után jönnek vissza, és olyankor rendszerint nagyon megörülnek neki. Hónap már te sem hallod majd. Milyen sok épület? Ez igaz. Mindenfelé a legkülönfélébb építmények. Hosszú mérföldeken keresztül. És fölfelé, meg lefelé is. Ez nem csupán egy közönséges város, amilyen a Béli földön és az Aurórán is akad. Ez egy city. Nagy szível. Amilyen csak a földön létezik. Ezek a nevezetes acélvárlangok, Tudom, valóban a föld alatt vagyunk? Igen, a leghatározottabban. El kell ismernem, még nekem is belekerült némi időmben, míg hozzászoktam, amikor először jöttem a földre. Bárhová még egy cityben, mindenütt nyűsgő élettel találkozol. Járdák, úttestek, kirakatok, sürgülődő embercsoportok, és mindenütt jelenlévő lágy, fluoreszkáló fényben, amitől minden, mintha állandóan árnyéktalan napsugárban fürdene. De ez nem napfény, és nem is tudom, ebben a pillanatban odafűn süt a nap, vagy felhők takarják, esetleg egyáltalán nincs is az égen, és a világnak ez a része éjszakai sötétségbe burkolódzik. Ezek a városok teljesen zártak. Az emberek egymás levegőjét szívják. másutt is csak így van, minden világon, bárhol. És mégsem egészen így. Ennek szaga van. Minden világnak van szaga. A föld minden szitijének is sajátos szaga van. Idővel ezt is megszokod majd. De vajon akarom-e? Hogyhogy az emberek nem fuldokolnak? Kitűnő a szellőzés. És mi történik, ha elromlik? Soha nem romlik el. Úgy látom, minden épület tele van erkélyekkel. Az a gazdagság jele. Nagyon kevesen jutnak kifelé néző lakáshoz, és ha valakinek mégis sikerül, ki is akarja használni az előnyeit. A legtöbb city lakó belső, ablaktalan helységekben él. Borzalmas. És ennek a citynek mi a neve, Dézsé? Ez New York. Ez a főváros, de nem a legnagyobb. Ezen a földrészen Mexico City és Los Angeles a két legnagyobb és vannak New Yorknál nagyobb szítik más kontinenseken is. Akkor mitől főváros New York City? A szokásos oknál fogva. Itt van a bolygó kormánya, az Egyesült Nemzetek Szervezete. Nemzetek? A föld számos egymástól független politikai egységre tagolódott, így van? Így. Több tucatnyira. De az jóval a hipertéri utazás előtt, úgy is mondhatnám a hiper előtti időkben volt. Az elnevezés mégis megmaradt. Éppen ez a legnagyszerűbb a földbe. Maga a megdermett történelem. Minden új világ fiatal és sekélyes hozzáképest. Csupán a föld lényege azonosítható magával az emberiséggel. Mindez Dézsé folytott hangon suttogta el, utána visszahúzódott a szobába. Nem volt túl nagy, és a bútorzata is igénytelen. – Miért nincs körülöttünk senki? – Ne aggódj, kedves! – ha az ünneplésre és a figyelmességre gondolsz, bővel lesz részed bennük. Csak megkértem őket, hagyjanak magunkra egy kis ideig. Szükségem van egy kevés nyugalomra és pihenésre, és gondolom neked is. Ami az embereimet illeti, rendbe kell szedniük, ki kell takarítaniuk a hajót, és majd ha felújították a készleteket is, csak akkor foglalkozhatnak a saját kefteléseikkel. Öh, – Nem, nem pontosan erre gondolok, bár később a nők is biztosan fontos szerephez jutnak. Úgy értem, a földön bizonyos mértékig máig fönnmaradtak a régi vallások, és az emberek valahogy ezt is igénylik, legalábbis itt, ezen a bolygón. Az ilyesminek itt lényegesen nagyobb jelentősége van, mint máshogy. – Nos, valóban megdermedt történelem, ahogy mondod. Különben gondolod, hogy kiúdhatnák ebből az épületből, és tehetnénk egy sétát? Fogad meg a tanácsomat, Glédia, és ne ugorj fejest most rögtön az ilyesmibe. Bőségesen lesz majd részed benne, ha egyszer elkezdődnek a ceremóniák. De ott minden olyan ünnepélyesen formális lesz. Nem úszhatnánk meg őket valahogy? Semmi lehetőségre. Ha már egyszer a Béli földön kivívtad magadnak a hősnek kijáró tiszteletet, azt itt, a földön is meg kell kapnod. Ha nem, egyszer ennek a fölhajtásnak is vége lesz. Majd, ha kipihented az egészet, fölfogadunk egy idegen vezetőt, és akkor alaposan megnézzük együtt a szikit. És nem lesz majd belőle baj, ha a robotjaimat is magunkkal visszük? Nem bánom, ha a hajón nincsenek mellettem, amikor veled vagyok, de ha emberek, ha tömegek közé kell mennem, akkor azért nagyobb biztonságban érezném magam, ha közelemben lennének. Déniel esetében biztosan nem lesz semmi gond. Ő maga is teljes juguhős. Az ősöm kollégája volt, és egész jól elmegy embernek. Zsiszkár viszont jól látható a robot, és az érvényes szabályok szerint nem is tartózkodhatna a szitiben, De ebben az esetben nyilván kivételt tesznek, méghozzá remélem tartósan. Persze nekem is elég kellemetlen, hogy itt kell várakozzunk, és nem mehetünk ki szabadon. Úgy érted, nem tehetem ki magamat azonnal ennek a fülsüketétől ármának? Nem, nem a nyilvános utcákra és terekre gondolok. Csak ennek az épületnek a folyosóira mennék ki veled szívesen. A szószoros értelmében sok mérföldnyi hosszúak, és a maguk módján egész kis szitit alkotnak a városban. Bevásárlóközpontok, központok, éttermek, szórakozó negyedek, mosdók, felvonók, mozgójárdák, és így tovább. Több tarkaság és változatosság található egy földi city egy épületének egyetlen szintjén, mint az egész telepes vagy őrlakó világom. Azt gondolhatná az ember, itt mindenki eltéved. Ugyan dehogy. A maga környezetét mindenki jól ismeri, akár bárhol másutt, De még az idegennek is elég, ha a jelzéseket követi. Gondolom, a sok séta, amire az emberek kényszerülnek, jót tesz nekik fizikailag. És társadalmilag is. A folyosókon mindig akadnak emberek, és szokás szerint váltanod kell néhány szót azokkal, akiket ismersz, de még az ismeretleneket is illik köszönteni. Különben a gyaloglás nem az egyetlen lehetőség. Minden felé vannak felvonók függőleges közlekedéshez. A főbb folyosók a viszintes haladást elősegítő mozgóutak, az épületen kívül pedig mindenütt ott van a gyorsítósáv az járatok hálózatának megközelítéséhez. Az ám a valami. Föltétlenül ki kell majd próbálnod. Már hallottam felőle. Csak át kell menned egyik sávból a másikba, és egyre gyorsabban röpít előre, vagy egyre lassabban halad, amint kifelé jössz róluk. Én erre képtelen lennék, ne is erőltest. Már hogy ne rá képes. Majd én segítek. Ha kell, az ölemben viszlek, de csupán egy kis gyakorlat kell az egészhez. A földlakók között még az óvodás gyerekek és a bottajáró járó öregek is képesek rá. A telepesek általában ügyetlenebbek, ezt el kell ismernem. Én magam sem vagyok a kecsesség bajnoka, mégis megbírkózom vele, és neked is sikerül majd. Na jó, majd megpróbálom, ha mindenképpen szükséges. Hanem, mit is akarok mondani, Dézsé, kedvesem, ötletlenül szükségem van egy elfogadhatóan csöndes szobára szakára. Szeretném, ha ez a te szitizömmögésed elcsitulna egy kicsit. Ez biztosan elintézhető. És semmi kedvem a tömbéttermekben étkezni. Rendelhetjük a vacsorát a szobánkba is, de biztosan jót tenne neked részt venni a föld társadalmi életében. Végül is mindenütt ott leszek veled. Talán egy kis idő múlva, de nem most rögtön Dézsé. És saját külön bizalmast is akarok. Ó, nem, az lehetetlen. Mosdókagyló és vécét természetesen bármelyik számunkra kijelölt szobában lesz, mivel előkelőségeknek számítunk. De ha komolyabb zuhanyozásra vagy fürdésre gondolsz, akkor a nyilvános intézményeket kell igénybe venned. Lesz majd ott egy nő, aki elmagyarázza a tennivalókat és kijelöl számodra egy fülkét, vagy ami ebben az épületben szokásos. Igazán nem lesz zavaró. A telepesnőket úgy kell kioktatni, hogy az év mindennapján járjanak a fürdőkbe. A végén még meg is kedveled a dolgot. Azt beszélik, hogy a női fürdők igazán érdekes és mulatságos helyek. A férfi fürdőkben éppen ellenkezőleg egy szót sem illik szólni. Ez előttem is furcsa. Borzalmas az egész. Hogy tudjátok elviselni a magánélet ilyen hiányát? Egy túlnépesedett világon sok mindenre rákényszerül az ember. Amihez pedig sohasem volt az embernek, azt könnyen nélkülözi. Ó, hát még néhány aforizmát? Nem igazán. Ugyan, nem lesz olyan borzasztó, ahogy gondolod. Ígére. Nem volt szintiszt rémálom a nagy fogadás. De Glédia örömmel gondolt a Béli Földön szerzett előzetes tapasztalataira, amelynek birtokában most könnyebben szembenézhetett ezzel a valóságos ember óceánnal. Itt New Yorkban sokkal nagyobb tömegek hömpölyögtek mindenütt, mint a telepes világon, viszont jobban elszigetelődhetett a tolongástól, mint a Béli Földön. A kormánytisztviselők leplezetlenül égtek a vágytól, hogy a társaságában mutatkozhassanak. Szótlanul és udvariasan tülekedtek, hogy a közelébe férkőzhessenek, és vele együtt mutatkozhassanak a hiperadásokban. Ez persze nem csupán a rendőrsorfart túloldalán lévő sereglettől, hanem Dézsétől és a robotjaitól is elválasztotta őt, és némi szelid löbdösődésnek is kitette, mivel a körülötte lévők a kamerákon kívül, mintha semmit sem láttak volna. Elmélyültebb figyelem nélkül végighallgatott számtalan, szerencsére könnyülületesen rövid beszédet. Néha tompán, tétován elmosolyodott, válogatás nélkül minden irányba föl, -föl ragyogó műfok sorát. Földkocsin lépésben több mérföldnyi útvonalon haladtak végig, miközben az útszélen megszámlálhatatlan egyedből álló hangyabój nyűsgöt éjjenezve és integetve az elhaladók felé. Elgondolkodott azon, vajon a földi emberek valaha is köszöntöttek-e ilyen lelkesen egy űrlakót, és biztosra vette, hogy az ő esete példanélkül való. Az egyik sarokban egy pillanatra észrevett egy távolabb, összeverődött kisebb csoportot egy nagyméretű képernyő előtt, amelyen egy töredék másodpercre megláthatta saját magát. Tudta, hogy a nézők közben a béli földi beszédének a felvételét hallgatják. Lédia eltöprengett rajta, hányszor, hány helyen és mekkora tömegek előtt játszhatták már le, mióta elmondta, és e pillanatban vajon hányan hallgathatják, hányszor közvetítik még a jövőben, és hogy az űrlakó világokon vajon hallották-e egyetlen szavát is. Az aurórám talán éppen árulónak tekintik, és ez a fogadtatás csak megerősíti ebben meggyőződésükben. Lehet, hogy így van, de igazán nem törődött most vele. Teljesen lekötötte békeküldetése, amelyet véghez visz zokszó nélkül bárhová veti is, még a csoportos fürdőzés hihetetlen tömegorgiája és a ma reggeli női fürdőben tapasztalt öntudatlan magamutogatás világába is. No jó, épp egy néhány zokszóval. Ekkor elérték a Dézsi által emlegetett egyik expresszjáratot, és Glédia nyílt rémülettel figyelte a rajta kígyózó járművek végtelen sorát, amint mennek, mennek, suhannak tovább, tele emberekkel, akik nem halaszthatták el teendőiket a felvonulás idejére sem, és most meretten bámulják a menetet addig a pár percig, amíg elhaladnak mellette. Ekkor a járművük lebukott az úttest alá, áthaladta fenti látványtól semmiben sem különböző, rövid alagúton, hiszen az egész city csupa ilyen alagútból állt, majd ismét felbukkannak a túlsó oldalon. Végül a sort leállt egy nagy méretű középület előtt, amely szerencsére nem volt olyan sivár, mint a város lakó negyedeinek vég nélküli egyformán ismétlődő házai. Az épület bensejében újabb fogadás várta őket, ahol szeszes italokat és különféle ingyentségeket szolgáltak föl. Glédia elővigyázatossággal egyikhez sem nyúlt. Jó ilyen nyüzsögtek körülötte, és végtelen sorokban tülekedtek feléje, hogy pár szót válthassanak vele. Bizonyára figyelmeztették őket, hogy ne nyújtsanak neki kezet, de néhányan persze megfeledkeztek erről, és Glédia, hogy ne lássák viszolgását, két ujját a felé nyújtott kézre helyezte, majd gyorsan visszahúzta. Egyszer csak nőket csoportja készülődött a legközelebbi mosdó felé. Egyikük, nyilván társadalmi szokás alapján, tapintatosan megkérdezte Glédiát, nem óhaj tevelük tartani. Nem volt ugyan semmi kedve, de még hosszú este állhatott előtte, amelyet valószínűleg sokkal kellemetlenebb lenne később megszakítania. A mosdóban a szokásos, izgatott kacarászás és fecsegés fogadta, és Glédia meghajolva a helyzet parancsa előtt, erőt merítve reggeli tapasztalataiból, igénybe vette az egyik kis főke oldalfalakkal ellátott, de ajtó nélküli berendezéseit. Láthatóan senki sem törődött vele, miközben ő magát győzködte, hogy hozzá kell szoknia a helyi normákhoz. A helyiség legalább tisztességesen volt szellőztetve, és makulátlanul tisztára volt takarítva. Déni és zsiszkárdal egész idő alatt senki sem törődött. Glédia rájött, hogy ez az udvariasság megnyilvánulása. A city határaim belül nem engedélyezték a robotokat, bár odakint a szabadban még millió számra végezték munkájukat. Ha figyelembe veszik Déniel és Zsiszkár jelenlétét, talán a vonatkozó jogszabály kérdése is óhatatlanul felmerül. Könnyebb volt hát tapintatosan úgy tenniük, mintha ott sem lettek volna. Amikor a fogadás elkezdődött, nyugodtan letelepettek Dézsé társaságában az emelvénytől nem messze álló egyik asztalhoz. Főn az emelvényen Lédia óvatosan csipegetett, és közben arra gondolt, nem kap -e az ételtő gyomorrontást. Dézsé, aki bizonyára nem örült robot felügyelői beosztásának, folyton Lédia felé pillandgatott, és néha felemelt kézzel és mosolyjal üdvözölte őt. Zsiszkár, aki hasonlóképp nem vette volna a szemét Glédiáról, az állandó zsibongás és evőeszkös csörömpölés közepette, nyugodt hangon odaszól Dénielnek. Ebben a helységben csupa magasrangú hivatalnok van jelen, Déniel, barátom. Egyikük, másikuk esetleg számunkra is fontos ismeretekkel bír. Elképzelhető, Zsiszkár, barátom, Képességeit birtokában nem tájékoztathatnál ilyenekről? Nincs mit mondanom. A tudati háttérzőrei nem tartalmaz számunkra érdekes érzelmi megnyilvánulásokat. Még a legközelebbiek alkalmi felvillanásai sem árulnak el semmit. Mégis biztos vagyok benne, hogy a válság csúspontja gyorsan közeledik az alatt is, amíg itt üldögélünk tétlen. Akkor megpróbálkozom valami olyasmivel, amit iláj kollégám tett volna, és kikényszerítem az első lépést. Daniel természetesen nem evett. Nyugodt tekintetét végigfuttatta a gyülekezeten, míg meg nem találta, akit keresett. Csöndesen felkelt, és odament az egyik közeli asztalhoz, ahol egy jó falatozó hölgy közben még élénk társalgásra is képes volt a mellette ülő férfival. Testes nő volt, rövidre vágott, enyhén őszülőhajjal. Arca már nem volt egészen fiatalos, mégis kellemes volt. Déniel várta, hogy a társalgás magától megálljon egy pillanatra, és amikor ez sehogy sem következett be, kényszeredetten megszólalt. Zavarhatom egy pillanatra, asszonyom. A nő meglepetten és határozott nem tetszéssel nézett föl rá. Igen? Mi az? – Elnézését kérem a zavarásért, madam, de igénybe venném egy kis idejét. A nő homlokát ráncolva mered rá egy pillanatig, aztán arca megenyhült. – Túlzó udvariasság alapján arra következtetek, maga az a robot, igaz? – Lédig Lédia egyik robotja vagyok, madám. – Igen, pedig az emberszabású, tehát Erdéniál Oliva. – Ez a nevem, asszonyom. – Kérem, bocsásson meg! – fordult a nő a balján ülő férfihoz. – Nem utasíthatom visszamos ezt a robotot. Szomszédja erre bizonytalanul elmosolyodott, és figyelmét az előtte lévő tányérra összpontosította. – Van széke? Miért nem hozza ide? Örömmel beszélek magával. – Köszönöm, madám! Miután Daniel visszatért a székkel, és leült mellette, megkérdezte tőle. Maga valóban az az Erdéniel Oliva? Ez a nevem, asszonyom. Úgy értem, az, aki sok évvel ezelőtt Eli Bailey mellett dolgozott, szóval nem egy újabb modellje ugyanannak a sorozatnak? Nem negyedik Erdéniel Oliva, vagy valami ilyesmi? Kevés részem van, amelyet nem cseréltek ki az elmúlt húsz évtized alatt, nem fejlesztettek vagy tökéletesítettek tovább. De a pozitronikus agyam ma is ugyanaz, mint akkor, amikor iláj kollégámmal dolgoztunk együtt három különböző világon, és egyszer egy űrhajón is. Az nem változott semmit. Nos, maga igazán kitűnő munka. Ha minden robot ilyen lenne, nem lenne ellenük semmi kifogásom. De miről is óhajt beszélni velem? Amikor Lédig Lédiának bemutatták, asszonyom, mielőtt mindenki helyet foglalt, úgy hallottam ön, Szófia Quintana, energiaügyi miniszter helyettes. Jól emlékszik, valóban ez a nevem és a beosztásom. A hivatala az egész földre, vagy csak erre a cityre vonatkozik? Bolygószintű államtitkár vagyok, efelől biztosíthatom. Akkor kellő ismeretekkel bír az energetika területén. Quintana elmosolyodott. Láthatóan nem volt terhére a kérdezősködés. Talán szórakoztatónak találta a helyzetet, esetleg vonzotta ő Daniel ellenállhatatlan személyisége, vagy csupán a tény, hogy egy robot így kifaggatja őt. Energetika szakon végeztem a Kaliforniai Egyetemen, és ebből a témából kaptam tudományos fokozatot is. Hogy mennyire időszerűek ma is az akkori ismereteim, azt nem tudhatom. Túl sok évet töltöttem már el hivatali munkával, s ez olyasmi tudja... – Ami alaposan kimossa az ember agyát. – De ugye jól ismeri a föld jelenlegi energiaellátásának gyakorlati részeit. – Igen, ezt nyugodt lélekkel mondhatom. Erről szeretném megtudni valamit? – Van valami, ami piszkálja a kíváncsiságomat, madám. – A kíváncsiságát? Egy robotnak? – Ha egy robot eléggé bonyolult, fölfigyelhet magában valami olyasmire, ami további ismereteket igényel. Ez ahhoz hasonló, amit megfigyelésem szerint az emberi lények esetében kíváncsiságnak neveznek, és bátorkodom ugyanazt a szót használni magammal kapcsolatban is. El sem teszi. Nos, mire kíváncsi erdéniel nevezhetem így? Igen, madam. Értesüléseim szerint a föld az egyenlítője sikjában elhelyezkedő rögzített pályás naperőművekből szerzi be a szükséges energiát. Helyesek az értesülései. De vajon ezek az erőművek a bolygó egyetlen energiaforrását jelentik? Nem. Ezek az elsődleges, de nem az egyetlen erőforrásaink. Tekintélyes mennyiségű energiát merítünk a föld belső hőjéből, a szélből, a hullámzásból, az állapályból, a folyóvizekből, és így tovább. Elég összetett ez az ellátási rendszer, és mindegyik részének megvannak a maga előnyei. A legfontosabb, ettől függetlenül a napenergia marad. Nem említette az atomenergiát, asszonyom. A mikrofúzió elvét nem aknázzák ki? Ó, hát erre kíváncsi igazán, Erdéniel. Igen, madam. Mi a magyarázata az atomenergia hiányának a földi erőforrások között? Nem teljesen hiányzik az sem, Erdéniel. Kisebb mértékben előfordul néha. A robotjaink, tudja, vidéken még sok robotot használunk, mikrofúziós telepekkel működnek. Mellesleg maga nem? De igen, madam. Azután akadnak itt-ott különféle mikrofúziós berendezések, de mindez egészében elhanyagolható. És igaz-e, madam Quintana, hogy a mikrofúziós energiaforrások érzékenyek a nukleáris erősítésre? Bárképpen. Természetesen. A mikrofúziós erőforrások felrobbannak a hatására. Gondolom, ezt érti az érzékenységükön. Tehát lehetetlen, hogy valaki nukleáris erősítő bevetésével komoly kárt okozzon a föld energia ellátásának kulcsfontosságú elemeiben? Persze, hogy lehetetlen. Először is nem látok senkit, aki holmi erősítőket vonzolna fős alá. Azok a szerkezetek sok tonnát nyomnak, és nem is lehetne könnyen mozgatni őket egy város folyosóin és alagútjain. Bizonyosan azonnal észrevennék, ha valaki megpróbálkozna ilyesmivel, és még ha be is vetnének valamilyen erősítőt, mindössze pár robotot és más gépszerkezetet tehetnének tönkre vele, mielőtt leleplezik és megfékezik őket. Arra semmi esély, gyakorlatilag a nullával egyenlő, hogy ilyen módon bárki árthasson nekünk. Nos, e felől óhajtott megbizonyosodni, Erdénia? Már csupán egy-két apró részletet szeretnék tisztázni, Madán Quintana. Miért nincsenek a Földön nagy teljesítményű mikrofúziós energiaforrások? Valamennyi űrlakó világ és telepes bolygó azokból táplálkozik. A mikrofúziós erőművek hordozhatók, tetszés szerint alakíthatók és olcsók. A fölépítésükhöz, karbantartásukhoz és lecserélésükhöz pedig nincs szükség olyan hatalmas erőfeszítésre, mint az űrberendezések esetében. De, mint említette Erdéniel, a nukleáris erősítővel könnyen sebezhetők. Ön pedig azt mondta Madame Quintana, hogy ezek az erősítők túl otrombák, és ezért nehezen fölhasználhatók. Maga igazán nagyon értelmes Erdéniel. Soha nem jutott volna eszembe, hogy egy fehér asztal mellett valaha is ilyen beszélgetést folytatok egy robottal. A maguk aurórai robot szakértői nagyon okosak, túlságosan is okosak, ezért már-már féleket társalgás folytatásától. Talán még az a beszély is fönnáll, hogy elfoglalja a helyemet a kormányban. Tudja, kering nálunk egy legenda egy bizonyos Stephen Barley nevű robotról, aki magas kormánypozícióba verekedte föl magát. Ez bizonyára csak aféle mondta mondta Quintana. Még az űrlakó világokon sem töltenek be robotok magas kormányhivatalokat. Hisz mi mégis csupán robotok vagyunk. Ezt örömmel hallom, és ezért tovább folytatom. Az erőforrások terén meglévő különbségek gyökerei a történelembe nyúlnak vissza. A hipertéri utazás kifejlesztésekor nekünk is mikrofúziós erőműveink voltak, s ezért a földről eltávozó emberek is ilyeneket vittek magukkal. Szükség volt rájuk az űrhajókon és az új bolygókon egyaránt, legalábbis azoknak a nemzedékeknek az életében, amelyek lakhatóvá tették az új világokat. Hasonló teljesítményű naperőművek rendszerének kiépítése sok évbe került, és az első kivándorlók e kemény feladat elvégzése helyett inkább a mikrofúziós erőműveket választották. Így volt ez az űrlakók esetében annak idején, és a telepesek is hasonlóképpen döntöttek a közelmúltban. A földön azonban a mikrofúziós és a naperőműveket is körülbelül azonos időben fejlesztették ki, és mindkettőt rövid idő alatt széles körben elterjesztették. Végül olyan helyzetben jutottunk, hogy szabadon eldönthettük, melyiket használjuk. A mikrofúziós, vagy a napenergiát, illetve mindkettőt egyszerre. És mi a naperőműveket választottuk. Ez eléggé különösnek tűnik számomra, Madame Quintana. Miért nem mindkettőt? Erre a kérdésre elég könnyen megfelelhetek erdéni a hipertéri utazás előtti időkben a Földnek voltak bizonyos tapasztalatai az atomenergia egy néhány kezdetleges formájával kapcsolatban, és ezek nem voltak valami kellemes tapasztalatok. Amikor eljött a választás ideje a napenergia és a mikrofúziós erőművek között, a földi emberek az utóbbiakat az atomenergia változatának tekintették, és emiatt elvetették. A többi világok viszont, amelyeknek nem voltak keserű tapasztalataik a kezdetleges atomenergiával kapcsolatban, nem kényszerültek lemondani róluk. Megkérdezhetem, asszonyom, mi volt az ön által említett kezdetleges atomenergia lényege? Az uránium maghasadása. Az teljesen más, mint a mikrofúzió. A maghasadás lényege az olyan nagyméretű atommagok lebomlása, amilyen az uránium is. A mikrofúzió ezzel szemben az olyan kisméretű atommagok összeolvadásán alapul, amilyen például a hidrogéni. Ettől persze még mindkettő az atomenergia körébe tartozik. Ezek szerint a maghasadáson alapuló berendezések fűtőanyaga az uránium volt? Igen, vagy más nagyméretű atommagok, mint a tórium vagy a plutónium esetében. Viszont az uránium és az utóbbi kettő is rendkívül ritka fémes anyag. Elláthattak energiával egy ilyen berendezéseket használó társadalmat? Ezek az anyagok valóban nagyon ritkák más világokon. A Földön sem igazán közönségesek, de nem is olyan kivételesek. Az uránium és a tórium széles körűen elterjedt a földkérekben, egyes helyeken pedig nagyobb mennyiségekben koncentrálódik. És maradtak még a Földön ilyen hasadó anyagokat használó erőművek, asszonyom? Nem. Sehol és semmilyen formában. Az emberi lények hamarabb fűtenének főolajjal, sőt fával, mintsem az uránium maghasadását használják föl. A művelt társaságban még maga az uránium szó is tabu. Maga sem tenné föl nekem ezeket a kérdéseket, illetve én nem válaszolnék rájuk, ha valódi emberi lény még hozzá földi ember lenne. De teljesen biztos mindebben, madame? Nincsenek hasadó anyagokat felhasználó titkos berendezéseik, amelyeket a nemzetbiztonság szempontjából? – Nem, robot. Amint mondtam, nincsenek ilyen berendezések. Egyetlen egy sem. – Köszönöm, madam. Elnézését kérem, hogy zavartam, és az idejét raboltam, s hogy ilyen látszólag kényes kérdésekről faggatóztam. Engedelmével most távoznék. – Füvesen álltam a rendelkezésére, Erzénia. – Ismét visszafordult a szomszédjához azzal a megnyugtató érzéssel, hogy a földi nyüzsgés közepette senki sem próbálja kihallgatni más valaki közelében elhangzó szavait, vagy ha meg is hallja őket, nem vesz tudomást róluk. – Gondolta volna, hogy energetikai témájú vitát folytattam egy robottal? – kérdezte a mellette ülőtől. Daniel ez alatt visszament eredeti helyére, és csöndesen odasukta zsiszkár fülébe semmi barátom, semmi aminek hasznát vehetnénk lehet, hogy nem a megfelelő kérdéseket tettem fel Iláj kollégám biztosan a lényeget kérdezte volna meg